Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgenligheder. Det er torsdag den 13. oktober, og denne morgen starter vi i Ukraine, hvor flere bomber har ramt landets hovedstad, Kiev. Vi skal også et smut til USA, hvor cheferne fra Fed bekymrer sig om at stramme for lidt op for den amerikanske økonomi. Så skal vi et smut hjem til Danmark, hvor ingredienskæmpen Christian Hansen onsdag kom med regnskab, hvorefter aktien blev sendt på himmelflugt. Vi slutter af med en historie om, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps sociale medier nu kan downloades til din smartphone. Du lytter til Jøen Mit navn er Signe Terp. Ukraines hovedstad ramt af luftangreb. Droner er tidlig torsdag morgen flået ind over den ukrainske hovedstad Kiev, hvor de har bombet et beboelsesområde og ødelagt infrastruktur. Der er endnu ingen meldinger om døde, skriver nyhedsbyrået Reuters. Ifølge ukrainske talsmænd er det iransk-producerede kamikaze-droner styret af russere, der har sendt bomber ned. Og angrebet sker dagen efter, at FN's medlemsland har stemt om, hvorvidt Ruslands annektering af fire ukrainske regioner bør anerkendes. 143 lande stemte mod annekteringen, 35 lande afstod at stemme, og imens så var der fire lande, Syrien, Nicaragua, Nordkorea og Hvide Rusland, som udviste støtte til annekteringen fed cheferne mest bekymrede for at stramme for lidt. Cheferne i den amerikanske centralbank vurderede på sit seneste rentemøde i midten af september, at inflationen var uacceptabelt høj. De vurderer også, at risikoen ved at gøre for lidt i kampen mod prisstigningerne var større end ved at gøre for meget. Der kan dog blive behov for at kalibrere renteløftene for at modgå risikoen for en hård økonomisk opbremsning. Og det fremgår alt sammen af referatet fra rentemødet den. 20. og 21. september, som blev offentliggjort onsdag, skriver MarketWire. På det daværende møde i september besluttede cheferne for tredje gang i træk at hæve renten med 0,75 point. Og i referatet fra mødet står der blandt andet, Mange deltagere understregede, at omkostningerne ved for lidt handling for at nedbringe inflationen, sandsynligvis opvejede omkostningerne ved for meget handling. Flere deltagere understregede behovet for at fastholde en restriktiv holdning, så længe det er nødvendigt, og et par af disse deltagere understregede, at historisk erfaring viste, faren ved for tidligt at afslutte perioder med stram pengepolitik, der skulle bringe inflationen ned. Og i dag kl. 14.30 dansk tid får vi et indblik i, hvordan det står til med den amerikanske økonomi, når der kommer inflationstal for september. Og næste rentemøde fra Fed, altså den amerikanske centralbank, finder sted den 2. november, hvor flere markedsaktører igen spår en rentehævning på 0,75 procentpoint. Christian Hansen i flyvende galop. Den danske ingredienskæmpe Christian Hansen havde tirsdag sin bedste børsdag nogensinde, og nu hæver Sydbank sin anbefaling af aktien til køb. Christian Hansen fløj frem med 14,6 på børsen onsdag, og det skete efter, at ingredientskæmpen fremlagde regnskabstal for deres forskudte fire kvartal. I en aktieanalyse fastslår Sydbank, at Christian Hansens regnskab landede stort set, som bankens analytikere havde forventet. Omsætningen og resultatet af den primære drift før særlige poster, det der hedder EBIT-tallet, lander endda bedre end ventet. Sydbank skriver følgende om aktien. Christian Hansen-aktien er ikke billigt prisfastsat, men med de seneste måneders aktiekursfald og udsigten til fortsat høj vækst, ser vi gode, defensive kvaliteter i Christian Hansen-aktien i en tid med makroøkonomisk uvær på vej. Og mens jeg står her i studiet, så koster en aktie i Christian Hansen 418,4 kroner. Trumps sociale medie godkendes af Google. Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Ja, listen over sociale medier er lang, og nu lader det til, at endnu et medie bliver fået til. For den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps sociale medie er nu godkendt af Google og kan downloades i Googles, Googles app-butik Play Store. Det skriver MarketWire. Trumps sociale medie hedder Truth Social, og det kan allerede nu downloades, hvis man har en iPhone. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan som altid følge med i løbet af dagen på yourinvestor.dk og du kan selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben klokken 6 minutter over 9, hvor blandt andet Liberal Alliances leder Alex Van Upslak, er med. Tak fordi du lyttede med.